Вона ще подумала тоді, якийсь він хворобливий, або, може, йому пороблено це в його допутньої ворожки зводити, і в неї підтиканщи, така в сусідньому селі є. Недавно зняла навруч з молодиці, в якої один по одному мерли чоловіки. Один помер, другий, за ним третій. Після смерті третього, тричі вдова Поклялася більше не виходити заміж. Але ж молода, при здоров'ї та вроді, Показна замашна, Як на таку не накине оком котрись, Небайдужий до жіночизна джигун. Скоро знайшовся, який натинув. Та невдовзі розбився на джигулях Серед білого дня і на рівній дорозі. За ним ще один, Підночувавши кілька разів у молодиці, Вийшов з роботи, Сів на лавці біля прохідної, а тут пішов тихий, теплий, лагідний травневий дощик. Виходять люди з прохідної і дивуються, чого це чоловікові заминулося пережидати дощ під дощем. Кинулись до нього, а душа його по дощових цівках уже на небо зібралася. Молодиці виявилися далеко родичкою підтиканшиної сусідки. Та про все розказала поштарці, і добре, що в неї знайшлася знайома ворожка. Молодиця потім приїжджала з новим чоловіком на дорогущій машині. Підтиканша його бачила. Тіні смерті за його спиною не було й близько. Дай їм, Господь, здоров'я і діточок жменю. Треба б зводити в сусіднє село і цього молодого Прохоренка, бо якась нечиста сила його марудить, і жаль буде, як пропаде чоловік. Поштарка пішла собі, а він повернувся до хати. Поклав у шухляду столу отриману пенсію і розкрив зошит на недописаному. Перечитав кілька останніх речень. Вони видались йому чужими, викладеними на папір не його рукою і продиктованими не його думкою. Що примусило його взятися до писання? Мала ж бути якась спонука чи принука, Щось же повело його в сільмах по зошит, а точніше – по зошити, яких він купив аж десяток, та ще кулькових ручок троє. Отож, збирався писати щось більше, ніж звичайний лист на кілька сторінок. Щось більше? Чому й навіщо? Адже тосі не мав такої потреби, навіть гадки не мав мережити аркуші словами, складати з них речення – толити їх докупи якимось єдиним змістом. Звідки це до нього прийшло? Він здригнувся, бо враз пригадав, сьогодні вперше за всі рази він не віддячив поштарці Богдану, тобто банкнотою із зображенням гетьмана Хмельницького номіналом у 5 гривень. Нас доганяти підтиканшу з п'ятіркою в руці вже незручно. Та й де тепер шукати, чи йому дворі? Маршрут же в неї не регламентований. Наступного разу треба їй дати Івана Степановича десятку, не забути. Б. Зрештою, варто прислухатись до її поради і перерахувати гроші. Він дістав стоскупюр із шухляди і перелічив: 1790 гривень. За місяць від 1 9 числа до наступного він не годен потратити і чверті цієї суми. Гроші призбируються просто катастрофічно, і вже їх вистачило б не на одну подорож у теплі краї, куди постійно заманює телевізійна реклама. Але йому ніколи туди не хотілося. А куди хотілося? Останнім часом – нагору. Сьогодні він там знову був, і коли вернувся – найперше кинувся до зожута, знайденого на етажерці між притрушеними порохнявою книжками, а власне, до написаного в ньому. «Вони помирають і полишають нам цей світ». З якогось дива йому прийшла думка розказати про них, самому собі розказати, для себе самого уявити, як вони жили і завіщо помирали, якщо то була смерт неприродна, а нагле і в вбоючих за фатальних обставин. Однак чому, коли він узявся до писання, ними стали не покоління однієї з ним епохи, а люди з не якого часу, і не знати якого краю? Те не піддавалося поясненню. Слова приходили до нього самі. Він клав їх на папір і вже не дивувався, що декотрих раніше ніколи не чув, Хтось йому їх підказував, і він не опирався і ні про що не допитувався. Мун Мун Васпака викликав підозру ще за батькового обладарювання.